Tér idő a tudomány világa a rádióban Köszöntöm hallgatóinkat, Gimes Júlia vagyok. A téridőben ma is a játékról beszélünk. Szó lesz arról, hogy miért játszanak a felnőttek, az internetes játékok másról szólnak-e, mint a hagyományosak, és szó lesz a matematika egyik ágának, a játékelméletnek, az igazi játékokhoz való viszonyáról. Először azonban évezredeket visszautazunk az időben, az ókorba látogatunk el. Vajon akkor mivel játszottak az emberek? Néme György ókor történészt hallják. Kártya nem volt, és sok nem volt. Tehát ez nagyon fontos, hogy a klasszikus ókorban ez a két dolog nem létezett. Részint későbbi, részint pedig keletről érkező játékokról van itt szó. Ami a, az elsőprő szenvedélynek a kiváltója volt, az a játék volt. Kétfajta kockajátékot ismertek. Az egyiket ugyanolyan dobókockával játszották, mint mi ma, mert hogy ezek ókori eredetű dobókockák, sőt, már a görögök és a rómaiak is Egyiptomból vették át. Most arra a hat oldalú kockára gondolok, aminek egymással szemközti oldalain olyan pöttyök vannak, amik mindig hetet adnak. tehát az Eszembe, a hatos van, mit tudom én, a négyes, eszembe, a hármas és a többi. Tehát ez a kocka játék, illetőleg a birka-bokacsont kocka, ami formára nagyon különbözött, de szabályaira nem. Ugyanúgy négy kockával játszották, és megvoltak azok a dobások, mit tudom én, a Venusz dobása, amikor mind a négy különböző számot mutat, illetőleg a kutyadobás, amikor mind a négy ugyanazt, érdekes, pont fordítva gondolkodtak, mint mi. És aztán az összes létező kombinációnak is megvolt a neve, ezek egyrészt nem tudjuk értelmezni, hogy az most pontosan hányasokat kell mutatni. És óriási pénzeket lehetett nyerni. Vagyonok úztak el. És voltak emberek, akik szenvedélyes játékosak voltak. Mondjuk például Rómában emiatt be is tiltották a kockajátékot, csak bizonyos ünnepeken volt szabad kockázni. Hát ugye, akkor mindent szabad szaturnálják idején, így kockajátékot játszani is. Hát, hogy is, meg, akkor még az volt a legfinomabb. De mondjuk éppen Augustus, aki a törvényesség iránt annyira érzékeny volt Rómában, ő az egész évet végigjátszotta, a személyes leveleiben be is számolt ezekről a játékokról, és hogy egész veszített el, vagy vagyonokat vagy nyert, illetve hát azért nem nyerte, mert hogy nem hajtotta be a Tehát, ő a játékot is propaganda célokra használta. Nem így Claudius császár, aki viszont annyira szenvedélyes kockajátékos volt, hogy két találmány is fűződik a nevéhez. Az első, a világtörtem első játékszakkönyvét ő írta meg. Claudius egy nagy író volt, nagyon sok könyvet írta, amelyek sem mind elvesztek, de ezek közül az egyik a kockajátékokról szólt. A másik találmánya pedig egy. Le Lehajtható asztallap volt, ami az uti kocsiába volt egy tengelyen felszerelve, azért, hogy amikor kocsival utazik valahol vidéken, akkor se fossza meg saját magát a kockázástól. Tehát olyan, mint a vonatokon ezek a lehajtható asztallap, mert ezt egy a tapökkaladiusz. Tehát ez a szenvedély létezett, és sok történetet ismerünk arról, hogy hogyan vált végzetessé bizonyos akár gazdag családok számára is. A görögöknél tehát hódított a szenvedélyes kockajáték. De mi a helyzet a táblás játékokkal? Némely ókor történész és várkonyi benedek beszélgetése folytatódik. Magyarországon gyakorlatilag azt hogy a 17-18. század óta nem annyira népszerű, de azért a honfitásaion közül nagyon sokan jártak Görögországba, és ki van zárva, hogy ne látták volna, hogy ott a Kaffeyon nevű kávézóban, egy olyan táblás játékot játszanak, ami a táblája olyan méretű, mint egy sakkábla, de gyakorlatilag ilyen farkas fogak vannak két oldalt felfestve, és a malom játékhoz hasonló köveket pakolnak hihetetlen sebességgel, és közben kiáltoznak, és dobókockával dobnak, és a többi. Ez nem más, mint a Ludus tehát a tizen Két jegy játéka, ami ugyanúgy zajlott, mint a mai. Ma ez tavlinak hívják a görögök, és ne felejtsük hogy az ostábla. Nézzük a régi regényekbe, hogy ostáblát játszottak, vajon mi ez? Ez az. Egyébként érdekes, hogy az angol száz területen nem felejtették el ott a Gemon vagy a Begemon néven emlegetett játék. Tehát ez a játék hihetetlenül népszerű volt. Annyira, hogy már mag magát a játék táblát is lusták voltak magukkal vinni, és azt feltálták, ami, hát most mondjuk, hogy a városmajorba sétálunk, látjuk ezeket a betonasztalokat, ahol a saktáblák ugye eleve be vannak építve intarziával, és akkor csak a bábukat kell vinni. Hát kérem szépen, a fórumnak a lépcsőére, oda bevésve ott lehet látni, de nem ám csak Rómába, hanem Észak-Afrikába is, és amerre rómaiak éltek, ennek a táblának a körvonalait, vagyis csak kavicsokat kellett szerezni, ugye, sötét meg világos színű kavicsokat, és akkor már is kezdődhetett a játék. Ez ennyire elterjedt volt. A másik olyan táblás játék, amit minden gyerek ismer, és az ókorban ugyanúgy játszották, és szintén megmaradt így bekarcolva, nagyon sok példányban a malom. A Közönséges malom malomjáték, ritkán gondolunk erre. De a malomjáték az úgy, ahogy van, tokkal tokkonval, az egy teljesen klasszikus görögés római játék, amit nagyon sűrűn játszottak. Volt egy sakhoz hasonló játék, vagy pontosan a sak táblához hasonló táblája volt, de több kocka volt rajta, ami inkább a mai halma játék szabályra emlékeztet, tehát amikor ugrálunk, és amit átugrunk, azt a követ le lehet venni, ha az nem a milyen. Na, ez is létezett az ókorbeszórumnak nevezték, de ez a másik, amiért ma Trinak vagyonnak begemonnak nevett, az volt az, ami az, az elsőprő népszerűségű volt. Ezeknek a játékoknak mennyire volt társadalom szervező erejük? A hétköznapi embereknél egyrészt ez a játékszenvedély kimutatható például a temetkezéseknél, mert hogy a birka-bokacsont kocka játéknál előfordult, hogy a vesztesnek a kockáit el lehetett nyerni. dél találtak egy olyan sírt, egy kisfiú haltott meg, aki valószínűleg szenvedélyes játékos volt, mert a csontjait alig lehetett megtalálni a több ezer birka-bokacsont kocka között, amit eltemettek vele együtt, vagyis hogy ő ezt szenvedi. És amikor szegény meghalt, akkor a szülei mellé temették, és után régeszek legnagyobb megdörbenésére alig meg a gyereket a csontok között. De nem ez volt a nagy társadalomszervező játék, hanem egy olyan, amiről ideig nem esett szó, a labdajáték azon belül is a Pilapagánika. A pilapagánika azért egy nagyon fontos dolog, mert nem szokták megemlíteni, hogy a foci az ókori eredetű. Sőt, éppen ellenkezőleg kifejezetten brit és középkori játéknak tekintik. Nem a Pilapagánika, az egy, egy labdával két csapat által játszott játék volt, Amely annyiba különbözött, hogy kapu nem volt, de hát ugye a középkorban se úgy indult a futball, hogy ott lett volna kapu, hanem két alapvonal volt. Az ellenfél alapvonal a mögé kellett bejutatni a labdát, kézzel lábbal bármilyen módon, a csapatok egyenlő létszámok voltak, azért hívták Pillapánikának, a labda, a pagánika az pedig azt jelenti, hogy falusít. A szomszéd falu legényei, azok ugye általában rossz viszonyban voltak egymással, és ott mindig sok verekedés volt, és akkor kitalálták, hogy inkább békésebb módon küzdjenek meg egymással, vagy labda, és akkor meg hogy ki a. Jobbik. De azért ne gondoljunk egy nagyon békés mérkőzésre, mert itt bizony halálesetek is estek, de legalábbis nagyon gyakori volt a törés, és mindenféle zúzódás ezeknek a végén, de ez például kifejezetten közösségszervező volt, hiszen nyilvánvaló, hogy mindkét falu ifjúsága kivonult és buzdította a saját csapatát, illetőleg hát a csapatban részt venni, vagy abban rúgni, tehát az alapvonal mögé jutatni a labdát, az egy hősies teljesítmény volt, ennek egészen biztos, hogy komoly társadalom szervező hatása volt. Na de azért, hogyha valaki elvetődne hirtelen egy ilyen meccsre, akkor azt hiszem, hogy a érzésre, hogy nagyon sokat nem változott ez azóta se. A magyar csapat 2-0 arányban vezet, az Anglia elleni mérkőzésen. Vedovás után Buzánszkinál van hátul a labda. Ő középre küldi, Wright fején változtat irány, az nagy lepattan. Puskás elé, Puskás fölemeli, ott vagyunk a 16-oson belül, levész a gól! Bocsis, nagyogól! kedvenc példám a futball. Az idén januárban elhunyt elhúnyt elemét társadalom kutatót hallják archív felvételről. 5-6 szabály lehetőség és kombinációk végtelennyét generálja. Tehát érdekes, izgalmas, tovább kombinálja ezt a zseniális dolgot a labda, ami még áldású pattog is. Ezzel behozuk ebbe a gyönyörű szabályrendszerbe a véletlent. És ami a játéknak egy nagy varázsa, hogy kombináljuk a véletlent, az emberi akarattal. Ugye a focista száz százalékig nem tudja odalulni soha, ahova akarja. Tehát a labda behozza a véletlent, az emberi akarat pedig megbája a véletlent kontrollálni, de nem lehet, és a kettőnek a játéka újra hihetetlenül gazdag variat lehetőségeket teremt. A véletlen behozza a szabadságot azzal is, hogy olyan valami, amit az általunk ismert kauzális törvények alapján nem tudunk hiszámítani. És a kauzalitás ugye az egyik legerősebb raptartók nekünk ebben a világban. Szükségünk van rá, mert lehetővé teszi azt, hogy egy poharat arép tegyünk, és tudjuk, hogy ott marad, de ugyanakkor a kauzalitás determinál minket. A véletlen pedig fölszabadít. Tehát ezzel kétszeresen is bejön a véletlenen keresztül a szabadság, és szeretjük a szabadságot. Szeretünk megszabadulni a kauzalitás ketrecéből. A valóságos életben incselkedünk a véletlennel, például a szerencséjátékokban. Egyet meg a játék. Életünkben szeretjük a dolgokat megfogni, kezünkbe tartani. Az ember a játék közben kerül legközelebb a divinitáshoz, az istenihez. Sokan gondolják, szakemberek is, hogy a nyugati civilizáció utolsó 50 száz éve azért is válságfele fut, mert kezdjük elveszíteni a játékot. Kezdjük elveszíteni a játék való képességünket. A tények valóban arra vallanak, hogy a játék szerepe mintha csökkenne, és egyre inkább átveszi a helyét a szórakozás. Na most a szórakozásnak van is köze, meg nincs is köze a játékhoz. A futballi szórakozás, a kátyázás vagy a salkozás szórakozás, de nagyon nagy mértékben involválja az embert, mint aktív lényt. Másfelől a szórakozás az ellentéte a játéknak. Ha visszamegyünk odáig, hogy egy Kirkegor vagy egy Heidegger szerint ugye, önmagam szétszórása az a eredendő bűn, mert ha magam ezer felé szétszórom, újságot olvasok és tévét nézek, akkor szétszóródom, és oly mértékben a felületen maradok, oly mértékben nem tudok koncentrálni a létre, a létezésre, és ez szerintük az ember legjobb bárulása önmagával szemben, meg a világgal szemben is. Ilyen a szórakozás önmagam elvesztése. A játék ezzel szemben, hogy a gyereknek az elmélyült áhítata, az éppensége a teljes koncentráció. Amikor a gyerek úgy hiszi, hogy ő a mozdony, akkor száz százalékban minden porcikája mozdony, és arra koncentrál. Tehát helybegeri értelemben egy elmélyült, átélt lét. A játékon belül megélt élet. Tehát amikor elképzelhető, hogy fordulunk át egy szórakozó és szórakoztató civilizációba, akkor lehet, hogy ilyen szempontból saját emberi leglényegé elvesztése fenyeget. Mindez a pszichológus szemével, de Vekerdi Tamás arról is beszél, hogy miért játszanak a felnőttek is. Azt mondják a tudósok, hogy ugye mondjuk a futball, vagy más ilyen játékok, ezek rituális játékok voltak papi segédlettel. Itt az ember összeméri az erejét, az Istenek a sors behatásával és a véletlennel. Tehát a végzetet, az anankét megpróbálja sorsá formálni, vagyis, hogy ő is belehat. Persze mondják, hogy a rituális futballmeccsek veszteseit feláldozták az Isteneknek, nem tudjuk pontosan, hogy ez így volt. De tehát a játékban van egy ilyen, hogy erőfeszítést teszek, mire jutok a sorshatalmakkal, a játékpartnerrel, az Isten a véletlennel, s szemben. A szenvedély is egy nagyon erős kötődés tud lenni. Az mitől van, hogy bizonyos játékok szenvedélyt váltanak ki? Inkább a játéknak a jellege az, ami kiváltja a szenvedélyt, például valamiféle számítógépes játék, vagy pedig tulajdonképpen mindegy az, hogy mihez kapcsolódik a szenvedély. Hogyha valakiben van ez iránt igény, és fogékonyság, akkor egy sokkal egyszerűbb játékhoz is tud szenvedélyt kapcsolni. Ajánlott Dostojevski a játékos. és semmiféle gép nem volt, de volt kártya. Szerintem nem csak arról van szó, hogy nyerni akarok sok pénzt. Persze ilyenek is vannak benne. Vagy már futok a pénzem után, mert ugyan nyertem egyszer sokat, de én marha újra feltettem, elvesztettem, stb. Hanem itt is van egy ilyen elem, hogy vívok a sorssal, vagy a végzettel, vagy a véletlennel, vagy, vagy nem tudom, mivel belépek egy térbe, amelyet nyugodtan nevezhetek, mondom én, rituális térnek, vagy mágikus térnek, ahol én erőfeszítéseket teszek, és vajon sikerül-e, van-e olyan bepillantásom, mágikus látásom, amelyel a javamra tudom fordítani. A kártyásoknak ezer babonájuk van, mint tudjuk, és ez a babona is egy rituális térbe vezet. Szeretek ilyen internetes virtuális állatkákat gondozni, levelezni, csetelni, meg játszani. Virtuális állatkákat van kedvencet közöttük? Van, szeretem a fókámat. És hogy hívják? Biffi. Mikor kezdtél egyáltalán számítógéppel foglalkozni? Hát egy ilyen fél év, mondjuk, fogjuk rá. Mióta ötödikes lettél, mondjuk azóta? Ilyen, akkor, fog, akkor kezdtem el sűrűbben foglalkozni, addig még két évig volt apukánál, de nála csak két hetente voltam, és én hat órát nyomadtam hétvégén, naponta. És ő tanított, vagy engedte csak, hogy odaüljél és azt csinál. Odaüljek, mert én az osztálytársaimtól mindenféléket hallottam igyenetről, és szoktál-e mondjuk a tanulmányaithoz segítséget kérni? Tehát mit tudom, én történelemből elakadsz, vagy fizikából, és akkor keresel az interneten hozzá valami magyarázatot, vagy ilyesmi? Csak a, ilyen kis játékokat szoktam keresni, és esetleg lehet öltögetni. Milyen játékod? Ilyen ügyességi, aranyos. Nem szeretem azt, hogy üzd le, aztán folyjon a falra a vére. Vannak ezek a kis krokodilos játékok, krok, hát ezt egyenesen imádom, az olyan édes, amit letöltöttem. Vajon a számítógépes játékok mást mozgatnak-e meg a gyerekekben, mint a hagyományos játékok? Egy labda, egy búgócsiga, vagy egy építőkocka? Mérő László, pszichológus, matematikus. Nem, ugyanazt mozgatja meg bennünk, és ugyanarról szól. A technika fejlődött, tehát ugyanúgy, mint ahogy hogy el kell mennem Debrecenbe, akkor el kell mennem Debrecenbe. Ha gyalog tudok csak menni, akkor úgy, ha szénász szekéren, akkor úgy, ha lovon, akkor úgy, és hogyha repülőgéppel, akkor úgy. Tehát a technika fejlődött, oda tudok érni egy órán belül is, de maga a alapdolog az, hogy nekem Debrecenben van dolgom, az nem változott. Ennek persze következménye is van, például az, hogy mivel olcsóbb időben mondjuk, pénzben az már mindegy, ha van pénzem, tehát időben elérhetőbb Debrecenbe eljutni, ezért eljutok akkor is, ha nem annyira fontos dolgom van. Régebben csak akkor jutottam el, hogyha mit te mondjuk a királynak a levelét kellett vinnem, vagy valami nagyon fontos kereskedelmi ügyletem volt. Ma nem megyek esetleg csak úgy megnézni a déri múzeumot is. De a játék nem szól bele, akkor a Társadalmi viszonyokban, mert más egy társaságban mondjuk bridgelni, ahol már kapásból négyen együtt vannak, és más egy olyan harci játék, amikor mindenki otthon ül a számítógép előtt, és úgy játszanak együtt. Egyrészt ez se olyan nagyon más, mert közben elkezdenek csipogni egymással beszélgetni, idővel kedvük támad találkozni is, tehát bizonyos értelemben sokkal tágabb a merítés, hiszen bridgelni csak az ismerőseimmel tudok. Egy ilyen, mi Ford of Warcraft közben esetleg megbeszélünk egy randit, egy lengyel csajjal amit különben teljesen elérhetetlen lenne számunkra, mind a kettőnk számára. Tehát itt is csak arról van szó, hogy a technikai fejlődés hatására kitágultak a lehetőségek. Az alapmotivációk, én nem hiszem, hogy olyan nagyon változtak volna az őskor óta. akarsz -e játszani? A játszótársam, mond: akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni? Borból, vízből mértékkel tölteni? Gyöngyöt dobálni, semminek örülni? Sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent, mi élet, havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán teát inni véled? Rubin teát és sárga pára gőzt? akarsz -e teljes, tiszta szívvel élni? Hallgatni hosszan, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utca szegény beteg ember, ki fütyörész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót, akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt? Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált. Virágok közt feküdni lenne a földön, és akarsz, akarsz-e játszani? Hát. Dezső akarsz-e játszani című versét, Rutkai Éva mondta el. A matematikusok örökjátékosok, játszanak a számokkal, a síkkal, a térrel. És van a matematikának egy olyan ága is, amely magával, a játékkal foglalkozik. Meríte, és ha igen, hogyan a játékelmélet a hagyományos értelemben vett játékból? Mérő László pszichológus matematikus. Igen és nem. Igen abból a szempontból, hogy a játékelmélet olyan tevékenységek vizsgálatára irányult, amelyeket játéknak tekintünk, sakk, póker, bridge, stb. Azt vizsgált, hogy hogyan kell ezeket optimálisan játszani. Na most, ha viszont valaki elkezd e szerint játszani, tehát így optimálisan, az pont a játékélményt veszti el, nyerni fog ugyan, de játékélménye nem lesz. A gyakorlatban lehet-e azt megcsinálni, amit a játékelmélet optimálisként feltételez. Te lesz, vagy kihoz. Abszolút -e lehet, és meg is csinálják. Tehát a játékelméletnek az volt a nagy gondolata, Najman János ötlete, hogy nem azt kell nézni, hogy te azt gondolod, hogy én azt gondolom, hogy te azt gondolod, hogy én stb. Mert ez végtelen dolog, és ebből nem jött ki semmi, hanem azt kell nézni, hogy ugyanabban a helyzetben nem feltétlenül mindig ugyanazt kell lépni. Tehát egy adott helyzetben nem azról van szó, hogy optimális ezt lépni, vagy azt lépni, mert így nem lesz megoldás, hanem azt kell nézni, hogy milyen valószínűséggel mit lépek, és így viszont már ez majd annak a nagy felfedezése, így viszont már van optimum. Tehát itt fel kell dobni a kockát, és ha egyes, kettes, hármas vagy négyes dobtam, akkor ezt lépni, ha ötös, akkor azt, ha hatost, akkor megvan Na most ezt valóban meg is valósítjuk az élőjáték közben, mert különben két ember csak egy csappartit játszhatna, mert a következő ugyanaz lenne, miközben nem ugyanaz lesz. Tehát valahol a természet belénk rakott egy ilyenfajta véletlenséget, még a nagyon jó sakkozókba is, nagymesterekbe is. Tehát ha valaki egy az egybe követi a játék elmélet, stratégiát az egy picit se fogja élvezni. Az úgy már nem játék, hanem munka. Mondom, nyerni fog, de játékélménye az nem lesz. Tehát akkor a játék és a tudomány ebből a szempontból némiképpen ellent mond egymásnak, mert hogy a játék az föltételez valamilyen egyrészt önfeledtséget, másrészt nagy véletlenszerűséget. A véletlenség lehet a játéknak a természetes része, mint a kártyajátékoknál az osztás, de például a sakban nincs véletlenség. A sakba az fog történni, amit csinálsz, és pontosan az. Ennek ellenére ugye az állásba esetleg ma nem azt léped, mint holnap, pedig ugyanolyan jól sakkozolt ma, mint holnap. Tehát a véletlenséget behozzuk némeik játékba magunk mesterségesen, de a játék elmélet szempontjából tök mindegy, hogy be van-e vagy sem, mert be kell hozni a magába a játszás módba is. Az, hogy a véletlen nagyon sok játékban benne van, ez azért van, mert ha nem lenne mondjuk dobókocka, akkor pont ez lenne kizárva egy társas játéknál, végül is csak a véletlen irányíthatja azt, amit csak egy pókernél persze nyilván ez másképp. Van, nem? Egy pókernél is a véletlen irányít valamennyit, de ettől még lehet jól megrosszul játszani. Tehát a dobókocka tulajdonképpen azt hozza be, hogy viszonylag nagy tudáskülönbségeket is rövid távon ellensúlyozni tud. Tehát ilyen szempontból egy gyengébb játékosnak is van esélye a pókerbe, mert ha mitten négy ázt kapnak, akkor úgy is nyerni fog, akármilyen ócskán játszik. Most más kérdés, hogy esetleg egy profi játékos kétszer annyit nyerne ugyanabban a leosztásban, mert úgy játszaná meg. Tehát a véletlen magától is benne van a játékban, ez najman de mesterségesen is behoztuk, ez viszont az emberiség felfedezése, azért, mert úgy élvezetesebbek a játékok. A játékelméletnek mi az igazi gyakorlati haszna, mert nyilván nem arra találta ki Naiman, hogy majd jól pókerezzünk, vagy jól sakkozzunk. Naiman először arra találta ki, hogy jól sakkozzunk, meg jól pókerezzünk, de még ő rájött évekkel később egyébként, és pont ez volt benne a zseniális igazán, hogy ugyanez az elmélet alkalmazható egy csomó életbeli szituációra is, például a Akár az egész gazdaság modellezésére, vagy mondjuk tárgyalások modellezésére olyan esetben, amikor nem egészen világosan tudjuk az ellenfél célját. Tehát a gyakorlatban, amitől ez ilyen fontos disziplinává vált, az pont ez, hogy ez az abstrakt fogalom, ami a sakkból meg a brisből jött, ez nagyon sok tényleges életbeli szituációra is érvényesnek bizonyult. hallották. A szerkesztő gimes Júlia, munkatársai, Liszkai Károly és Várkonyi Benedek.